du? Är inte den där upp och ner? Nej. Alltså ska inte det här gallret vara uppåt? Ja men det är kanter så att man antingen kan ha ett litet i mitten eller sånt. De här fötterna är så att det inte ska skrapa mot bordet. Nej ja, men de kan du sätta på de här. Ja just det, det kan jag. För att den, den här är jag ju byggt ihop själv. Jo, nej men jag frågar bara för att jag har ju en likadan fast en större. Men kan man det? Jo. Ja, det kan han Jo, ja, no jag hade Jag tror Det Jag har satt en här fel. Hej välkommen välkomna till ärliga på den. För mycket. Den som vill <varit håll> vara ett hockeyfan är ju Kalle Eriksson. Älskar hockey. <håll> Älskar hockey. <håll> Nej, det, är ditt, men det var du som du spelade EM-låten tidigare. Då kom han ja. in i ja, braille-mode. Jag. Mm. jag som spelar EM-låten heter Rebecka. Mm. Och du som inte spelar någon låt. Nej. För att du spelar bas ibland heter Nils. Yes. Mm. Mm, bra! Och jag har inte jag ett namn? Jo. Du sa jag men du berörade för högt för att höra. Ja. <laughs> nu skrev jag en konstig grej här på en gång. För jag hade ingen ja. vanlig typ på mig att torka. Jag snäppte upp gyllet för drog ner jag måste torka mina glasögon och jag hade inte fel. Jag hade inte rätt material på min tröja. Konstigt att det ändå när kulor sticker ut. <laughs> Vad fan? <laughs> JK JK. Ja, japp. Ja. ja, det här är Lina. bra bra material redan. Bra radio. Ja. ja. Det hade varit bra tv det här. Ja, du torkar så alltså glasögonen på dina kalsonger. Ja. Ja. ja. ja. Vi har ingen förklaring till varför så <fört> Nej, det fixar jag min chester. Det går inte att tolka med. Ditt linne, sportlinne, ja, det är av av sportkaraktär. Ja, sportmaterial går inte mm. heller. Nej. då. får man Mama. laga efter läge? Var man yeah. bomullskalsongerna? Ja. Mm? Så, mm. Mm. <fört> nu. Är Just det bra. Vad ska vi snacka om idag? Ja, vi kan börja med att snacka för jag tänkte så här, vi har ju igår var det ju lördag och idag är det söndag. Uh, och igår så var jag Ja. Vad blir, det, vad blir det, imorgon? Ja, imorgon det i måndag? Ja, i är det i måndag. förlåt. förlåt. Ja. Så, hur som har det. Jag var ju på ett rave igår. Ja. Yeah. Och du var på mm. ett... Slags rave, kan man säga. Mm. Ett typ rave. Jag skulle nog inte vilja kalla det ett rave, faktiskt. Du mm. var på vår promotion. Ja. Promovering. Mm. Ja, alltså, det där. Det där är mm. svårt. För att jag har alltid hela mitt liv trott att det här heter promovering. Och man blir Och jag fick promoverad, det av jo. en kompis också. Bara, ja, oh, du ska på promovering, jag bara, Nej, men Det heter tydligen promotion nu mm. för att jag har stått i. Ja. Mm. Skitsamma. Du ja, var, skitfan, på, den, du var på den här tiden och Kalle du var på en temafest. Ja. Så jag tänker att vi har varit på ganska olika slags fester. Mm. Och då tänkte jag så här: då, när man är på fest och vi gör ju sånt, vi dricker ju sprit och mm. alkohol. Mm. Och jag tänker att man ändå. Det påverkar hela kroppen. Mm. <laughs> det gör det. Och vi har inte pratat fylla på det viset. Vi har pratat om att vi har varit bakis kanske. Det har vi gjort några gånger. Mm. Mm. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om. Typ att när jag är på ett rave. Då är jag ju ravefull. Men när du är på den där vår promotionen. Mm. Då är inte du ravefull. Även mm. fast du kanske dricker lika mycket. Mm. Jag fattar. Den känslan. Jag fattar. Och du var ju på en fest. Hipsterfest. Ja. Slash maskerad fest mm. Och då, det kan ju också göra någonting med, med kroppen. Mm. Mm. Så jag tänker mm. att det. Mm. Det ska vi prata om ja okay. mm. Mm. Och jag kan börja mm. jag, ja, Det var jag som kom på det mm. Yes ja. <laughs> ja, jajamän. Ja, jajamän Den som gräver en grop ska själv falla i den mm. Jag kan ja. ju börja med att falla i alla fall Ni kan ju få falla efter ja. Kanske. Ja. Vi får se mm. Mm. Vi kanske ändrar oss och byter samtal Åh nej, ja, det får ni göra som ni vill Nej jag vill prata om det ja Hur så jag tänkte att för jag, jag jag var på country och det var utomhus och det var ganska så roligt. Fast det var lite kallt. Det var ju super mycket dimma igår. Mm. Men hur som till det mest intressanta. Vad drack jag igår? rosavin kanske. Jag drack Rosa vin. Mm. Jag köpte för jag gick och gjorde enligt Nils och Theres den vetenskapliga modeller som ni använder. Ja. Och det är att man köper det ljusaste rosa vinet. Mm, det är alltid godast. Ja, och det var verkligen helt sant. Alltså fy fan var gott det där mm. rosa vinet var. Mm. Alltså jag modde ju så himla bra. Och sen så gjorde jag även någonting som Therese brukar göra. Och det är att hon häller upp väldigt små liksom små mängder i glaset. Mm. Så att det hela tiden är superkallt. Mm, det är alltså fy fan var härligt. Jag modde som en prinsessa då. Minns mm. du vad vinet hette? Någonting. Santa... Uh, Ja, Fefana. det finns kanske på, men det var, man kommer ihåg etiketten mm. Det stod typ Ecologic ekolog, eller Organic. Jag vet var, eller någonting var, var, var, var på bolaget det stod. Mm. Så jag kommer alltid kunna hitta det igen. Beskriv Jag skriver för lyssnarna om de blir sugna på det. Här. Mm, det står, nu med bolaget, var som plan. Man går in, första hyllan är och se hyllan typ längst med ingången. Så du går bara rakt fram, och sen längst ut på första är se hyllan. Mm. Okej, okay. och den kommer att stå där alltid. Liksom samma vin att stå på samma ja. plats. Likt ett mm. träd. Just det. det är ju smidigt. Långsamt växer. Mm. Mm. Så står också rosévinet på bolaget mm. på samma plats. Mm. <coughs> ja! <Yes. laughs> så det var bra. Men jag, ja. tänkte så här, jag tänkte ändå att det var roligt för att jag drack det här rosavinet. Var superpeppad. Mm. Vi vi peppade igång vår förfest. Satt och snackade en massa skit. Mm. Bla, bla. Och bara, okej, okay, när ska vi gå? När? Hur vet man att... Alltså, vi, vi pratade om att vi skulle gå typ 12 mm. till det här raveet Och sen så bara, okej okay, men klockan är 12 Det är inte riktigt stämning. Alltså den grejen att så här gå. Mm. För att det är inte riktigt, det är inte lite så hög ut som man kanske hade önskat. Mm. Då, eller ja, det var väldigt högt. Men alltså. Ja, det är <laughs> vi, vi, vi är hög då. Men ja, det. Jag vet inte vart jag hamnar i. Jag det jag tycker att den här gruppen... Hjälp <laughs> Nej, ja, Men var det inte konstigt att vara på rave där man kanske tänker att alltså, rosé på rave är precis ja det var dit jag ville läge mm. efter. Jo, för alla, stack, alla stod ju typ 3-5 tre Ja mm. Och typ kanske annan, annan starkare. Mm. Och där stod jag med en hel flaska rosa vin. Mm. Men det var en person som kom fram till mig och bara... Hej, får jag dricka av ditt vin? Och <laughs> <laughs> jag bara nej mm, Gud, Hur mycket vill du dricka? <laughs> Frågar jag då. Och då sa alla "Jag Bara så här lite. Och visade den mellan fingrarna kanske två centimeter. Mm. Och jag bara. Okej. <laughs> För det låter som att den personen kanske har fått i sig en annan substans. Mm. Vilket mm. kanske är mer mm. passande på Ray. Ja. Mm, tänker jag. Jo. Den, den var. Mm. Glad. Den var glad. Mm. Hade stora ögon. <laughs> ja minns inte. Det var så mörkt. Mm. Mm. Mysigt. Mm. Men ja, så det var det. Jag vet inte vad mm. jag ville säga. Nej, men... Jo, ja, att jag, jag, jag, jag mådde ja. jävligt bra igår. Jag hade en jätterolig ja. stund. Shit, vad nice. Och framförallt mm. att jag min syn på rosa har förändrats. Men, jag men jag min kropp att det mådde du... jävligt bra när det rör rosa vinet. Ja, ja. För att så, det, var så här, det var en glad fylla. Oh, För det, det var inte en tung fylla. Ibland kan man ju få en tung fylla när man skvalpar i magen. När man dricker mm. så mycket öl typ. Mm. Eller om man dricker till kila så kan man bli så här mm. Att man inte finns i sitt eget huvud och bara mm. flyter runt typ. Och det kan man göra jobbigt också, men härligt. Mm. Eller så alltså, typ, ja rödvinsfylla när man bara vill prata om djupa saker. Mm. Alltså så var det inte. Jag mådde... Mm. Jag var en elefa. Ja, utåt. Ja, mm. um, ja, och dagen efter. Superbra. Jag blir typ inte bakvis på rosa vin. Mm. Mm. Jo, nog kan jag säkert bli det. Men, det blev jag idag. Jaha. Men jag fattar inte, hade du ett glas som du gick runt med? Nej. Flaskan. Mm. Kunk, kunk, kunk. Mm. För jag var ju inte på ett brave. Ja, <laughs> Skoja, obs. jag letade faktiskt runt hemma efter ett plastglas och ta med mig men jag hittade inget ja, jag ska köpa den plastrosén mm. till här. ja den är ändå förmånansvärt god mm, vi kan ju tipsa om den då vad heter den? det är en OHH. Ja. ska ah, vi dricka se på brännbollsyran tillsammans? Ja. det kanske vi ska Gud, härligt. Mm. För jag måste bara säga hur den ser ut också det är en liten plaska typ 3 dl kanske Mm. plastflaska med en plastkopp upp och ned vänd på ovanpå flaskan så mm. man bara tar loss och så har man ett glas mm. det är klart och betärt mm. uh, bästa mm. hur var din fylla igår nyss? jo hur den var väl där jag var ju full på fredan redan för att det var ju ett mingel inför eh, promotionen <laughs> mm. <laughs> och det är det började med att vi gick på EPP och drack två bärs mm. på e en ja, det. det. var nice, Bra mm. grund. Få mm. hem, duscha, bytte om, mm. käka en, en lätt middag. Mm. <laughs> och sen kom jag till det minglet. Det fanns typ snittare. Jag orkar inte stå och käka snittar som en djur. Nej. Så jag bara drack vin. Så jag fick väl i mig tre glas, tror jag. Men drack du ingen snitt alls. Du hade du pratat upp mm. de här snittarna mycket. Ja, jag tog två typ pliktskyldigt. Men det fanns bara två vegetariska. Så jag provade de som fanns och sen... För jag att det var någon kävre i dem kanske. Som det alltid är. Ja, Nej det var någon typ. Eh, någon hummus på en. Och den andra kanske. Ja fan glömt. Ja. Mm. Skitsamma. Det var väl mm. bra eller något. Men mm. så drack jag till glasvin. Blev mm. full. Mm. Föreslog att vi drog vidare på rött sen. Ja och lite korv Vilket vi gjorde. Eh, Olle bjöd på en öl. Sen bjöd någon fler på en till öl. Sen kom en hit random och bjöd på en tredje öl. Oj. Mm -hmm. Som jag inte fick i mig för att jag var så jävla shitfaced. <laughs> alltså det var helt sinnessjukt vad full jag blev. Mm. Jag tål inte så mycket, kan ju Nej. Nu är det någon som käkar chips här i podden. <laughs> ja. Jag vet tar... inte. Ja, jag är inte skratt. Det är inte kanske. Men... Ja. Nej, men tänkte... du var väldigt försiktig när du mm. Smög, mm. smög den. Mm. Ja. jag tänkte på det Nils, för du snäppade ju mig. Jo. Och bara, jag har druckit träd, vin och 2500 öl. Och jag bara, herregud, han <laughs> måste inte kunna leva imorgon. Nej, exakt. Och det är ju ett mirakel att jag faktiskt levde. Alltså jag var ju bak och ståndjävulst. Men jag var inte så illa illamående kanske som jag borde ha varit. Mm. Så att jag hade hjärtom i huvudet, var sjukt trött. Jag är men, av dig. Ja, mm. men det var, det var helt okej. Okay. Min sambo tog hand om mig och gjorde frukost. Mm. Så jag fick äta frukost och sen fick jag gå och sova igen. Och sen... Ja, sen var jag ju pissnervös också hela dagen för att jag skulle hålla tal. Mm. Hit, så att jag mådde ju allmänt cast. Gjorde mm. din kropp någonting som... Eh, då? Ja, åh, jag vet inte. Nej, mm. egentligen inte. den är ganska hög puls. Sådär, mm. Sen när vi kom dit... På kvällen så. var det som ändå att man lite för lite. Då var man ju där. Mm. Typ och. ja Då var det bara go with the flow. Mm. Så jag kom Men. väl igång lite på middagen i alla fall. man fick dricka mycket vitvin. Typ bara vitvin hela mm. kvällen. Well. Mm. Så jag, inte, jag fick inte. Det var väl det som var grejen att. <coughs> efter talet där. När jag var klar med det. Då kändes det superskönt. Och då tänkte jag. Fan nu kör vi. Eh, så då. Tänkte att jag skulle fästa till lite och dricka öl. Och jag drack öl. Och som jag blev som hade jag kommit aldrig igång. Och jag tror mm. att det var lite att det var ett sånt ändå typ stelt sammanhang. Där mm. det är mycket folk som jag kanske behöver vara lite professionell inför. Så att fast jag hade druckit rätt mycket ändå så var jag typ inte full. Mm. Mm. Nej men och att det tar ju längre tid att bli full om man har ju bakus. Jo Känns verkligen mm. jag hade ju inga endofiner kvar typ. Ja. Mm. Alltså. Så ja jag vet inte. Det var ju dumt att jag gjorde det där på fredagen. Mm. Jättedumt. Ja. Det råder jag ingen. Jo. jo. Man ångrar bara det man, sånt man inte gjorde. Som någon väl säger. Ytterligare ja. en sån lögnaktig klyscha. Jo. Kanske. Mm. <laughs> jo, nej så det var väl inte så intressant kanske. Det var, ja. Nej, jag hade ingen. Min fylla var väldigt intressant. Ja. Mm. Och så. Det är så kul att bli hoppigt full om man inte kan så still, mamma. Ja, verkligen. Mm. Nej, det var ju inte. Jag var ju... Jag var ju hoppigt stor för. Ja. Mm. ja, men det passade ju bra på ett sätt. Fast det hade varit jävligt intressant att ta din ravefylla och mm. sätta in mm. den på mm. min fest. Och så kunde jag vara på rave. Mm. En jävla frack, typ. Mm. Men... Ja. Ja. Ja. ja. Jag hade ju verkligen på mig rave. Alltså, rave kläder erkläder också. Ja. Jag hade jag hade på mig en, på... en keps, en funktionsjacka, ja. en sta sta stadiga kängor. Mm. Jättemycket extra kläder med mig. Mm. Mm. Jag, hade, jag, hade... jag hade nog inte passat in så bra på den promotionen. Nej, jag hade mm. inte passat in så bra med min frack som jag hade på mig på fulla allvar. En mm. frack. På fulla <laughs> fullaste, fullaste Jävla frack. Att alltså man ser så jävla ful ut. <laughs> Nej, men jag tyckte du bara upp den rätt bra. Att ja. Att du var snäppchatt. Alltså... Det är så <coughs> Tack. <Så. coughs> men alltså... Ja, jag vet inte om Nu kanske jag blir någon tråkig voice of reason så. Men just angående är, är det inte helt enkelt så att fyllan är väl kontextbaserad Alltså så att man jo. skulle ju aldrig bli Ravefull på en Vårpromovering, promotion Asså, För att det, det är ju liksom Något samspel med humör, kontext Alkohol Men det det jag tycker nog någon jävla som det är för, och för mycket. Och jag man snackade är... ju med en person Jag ska absolut inte säga Vem det här var, men en person det var väl en nyckelperson mm. under kvällen som var så jävla full. Mm. Alltså det var helt, Man såg bara... Alltså ledningarna, det var så här kilometerlånga ledningar man såg <laughs> i hennes ögon att det här... Ja. Den här personen förstår inte var den är vad vem jag... Ja, jo, <laughs> den förstod vem jag var och vart den var. Men mm. Det var det. Det var det typ. Mm. Det var intressant att se att den här personen var typ rave full men kanske inte i rave-mode. Men hade man mm. ställt personen på rave då jävlar. Mm. Mm. det. hade det gått på taket. Ja. Men ja, just det. Ja, rave full vad fan. Rave handlar väl ja. inte om att bli full av om utan liksom ryckas med musiken, blir full på musik. Ja, alltså ja, jag men exakt. Rave, jag vet inte, men jag fattar det som att det är kanske inte alltså det är mer att man går in i en Ja, det är min kul att dansa med till i länge. sin kropp det är på så. Ja, precis. Ja. Finns det finns väl säkert undergenre där också. Mm. Men de flesta, alltså den erfarenhet jag har är ju att på, på ravefester brukar det oftast vara kort, kort kö till ölen och väldigt lång eh, kö till, till vattnet. Mm. Mm. <laughs> Stay hydrated. Mm. Mm. Men det kanske är ja, som sagt, att det är en, en blandning av här, aspekter lika... och ja. så. Jag tänkte, det var det som liksom är nice med de här, det här är, jag vet, att där säljer de i bärs. Mm. Det, det är nice. Det var bra. Mm. Mm. 20 spända sedan. Mm. Perfekt. Mm. Ja, Särskilt när det i om giriga delen av fyllan. Ja, den girighetsfasen. ja girighetsfasen. Farliga, den farliga, farliga Ge fasen. Ge mig mer. Ja. Mm. Ja, har nu jag också. Alltså igår, min brinner. Ja. Ja. Vad heter, Dramaturgien över min fylla? Det var ju så att uh, jag kom väl. Senare än många andra. Uh, jag, alltså några timmar. Eller jag märkte rätt fort i alla fall att här följer vi olika tidslinjer. Ni har börjat det här loppet långt före mig. Och nu kommer jag in. i var de din... Ja, precis. Mm. Uh, jag hade väl druckit förr ett glas vin innan och så. Också en rolig grej. Det märktes att man har hängt kanske för mycket i vänsterkretsarna i Ume eller jag kollar på dig nu Nils du märker yeah. inte vara lyssnare men yeah. man har börjat tänka att, att Köttfrikost kost är, är någon slags norm yeah. så ängslig som man var då inför den här festen för då skulle vi grilla inte mm. ja ah, men vad fan är köpen eller Astrid aporna för att man vet aldrig alltså så här, Folk kanske inte vill att man ska ha kött på grillen typ mm, nej, för att det ska nej. grilla och sen sa min kompis bara, men vadå? man hade ju bara kunnat grilla köttet efteråt annars man får, det går väl att lösa jo. och då tänkte jag jo det är sant men det gjorde slut med att alla andra hade ju jättegoda köttkorvar, riktiga såhär, ja, offensiv, så här och så så grejer det skulle vara typ till hemslaktat och <laughs> ja. och så, och så, och så och jag var den enda som hade någon slapp. Ja, det var i och för sig det var det var någon som grillade någon hallon i början också men ja, ja. även det såg ju mycket mycket gott ut <laughs> mina men, det Men det var det vart väl helt okej. Okay. Man man blev mätt i alla fall. Är... Sen på kvällen var det en massa korv kvar som man kunde äta kallgrillad tjurits mm. Det var jävla grej. Så. Um, nej men då var det lite jobbigt. för att då var, jag, Man var lite så här trött. Hade ju typ inte varit ute så mycket. Och rör sig under dagen. Typ hade legat och kolla Kung Fu Panda. Och mm. då hinner man ju man blir inte, man hinner inte bygga upp den här festpeppeln. Nej, nej man blir inte revsugen av Kung Fu Panda. Nej. Man vill ju se man den andra filmen. Ja. <laughs> man vill se filmen ja, Man vill gå ut på stan och spöa på någon. Ja. ja för kanske. det är så Kung Fu. ja Jajamän. Kanske lite sugen på nudlar blir man, vem mm. vet. Det ja. just det. Um, han fastar ju inte. Ja, det är nudlar. Mm. Jag tycker att det är så himla fint förstås eller om så här frenas <laughs> ja. typ eller de han accepterar varandra. Typ. Då mm. Det typ de jävla godis. Jag trodde det var en stork hela tiden. Vad var han? En gås. Aha. Ja. Ja, visade sig efter lite googling. Um, nej, men då kom jag in. och då var det det var ju charter, tema. Uh, mm. Jag är ju splittrad Kring det med temafester Jag fattade hur du, hur var du charter För du hade ju svartläppstift va Ja men det var med sen Det var senare ja, under kvällen okay. <laughs> <laughs> Du, du, var, du var, var mitt mest charter jag <laughs> Det där blev väl inte sån här P3, P3 dokumentär Grej En stinger framåt Ehm mm. uh, um... Nej, men så kom jag dit och, och då var det ju den här... Äh, jag vet inte riktigt vilken charterfilm det är från Eller vad, vad på, på vilket sätt det har med charter att göra. Det kanske är Men Den här jävla kycklingdansen i alla fall. Jo. Och då var det någon slags grej som var att man skulle dansa kycklingdansen varje gång någon kom. Det var någon slags invigningsrit på den här festen. Så. Och folk var ju ganska tankade liksom när jag kom. Ja, och då, kom du hårt då, eller hur? Vad säger du? Kom du hårt, eller hur? Nej, <laughs> äh, men det var en slapp. Det var en slapp. Äh, slapp ejakulation. Ja, ja äh, du fick ändå kycklingdans då. <laughs> ja, precis. Äh, nej, men det var... Äh, ja, då, du kände dig hedrad och här ärad av Nej, obekväm. jag kände mig så jävla obekväm. Hundra alltså, procent obekväm. Det var äh, sån ångest. Och det var ändå alltså det var så här, jag kände ju de flesta där men det var ändå tillräckligt mycket folk som jag aldrig hade träffat för för att det skulle bli så här vad fan jag vill inte stå här nykter och dansa en kycklingdans. Mm. Men de hade väl det som de tänkte att det skulle vara en bra isbrytare och så. <laughs> men och då var jag ganska och, och så sen var det aktiviteter då, som var planerade som hade koppling till charterresor. Det var någon morgongympa och, och så allt det här under in, innan jag hade hunnit särskilt långt i min vinflaska. Uh, så då var jag ju väldigt stel och tänkte herregud, nu är jag ju den här tråkiga killen på festen och jag är verkligen inte jag är inte upplagd för det här, känner mig oparty. Mm. Men då men sen, sen ju, kom, gör ju verkligen alkoholen sin verkan, alltså den gör ju underverk. För sen för varje gång den där jävla kycklingdanslåten kom igång så kände mig ett Lite mindre motstånd mot att dansa den. Uh -huh. um, för då hade man ju fått dricka. Um, man hade få, fått dricka någon hembryggd öl som världen hade brukit och, och, och så någon, någon annan öl. ja uh, det här var en. Det var en. Inte med blåbersmak utan det här var en. Neutral. Det kanske var någon. Ja, uh, det var någon. Uh -huh. Något slags ale. Tänker uh -huh. jag, Isa. Um, och. Så, och sangria bjöds det på Det bjöds på en skitgod jävla drink som jag kan rekommendera alla. Jag vet inte om den hade något namn, men det var eh, peron, inte likör utan peron konjak mm. eh, som hette typ Chianti eller något ja något åt det hållet. Eh, och så var det Cointrå, eller så den mm. heter den här citrongrejen. Mm. Och så var det passionsfrukt, Man kan ju köpa typ fryst passionsfrukt ja. typ i så här bland den frusna bären. Och så var det fär, alltså pressad citron och sockerlag. Och det var, ah äh, för fan, det var så jävla nice. Det, det smakade. Fruktigt och härligt. Ja, päronsplit typ smakade det. var så jävla gott. Och så ja, så det gjorde sin verkan sen. Mm. Så slutade ju med eller så här. Innan man visste ordet av det var det jag som var den, istället för att vara den stela, tråkiga personen som mm. inte ville vara med och dansa kycklingdansen, så var ju den som kanske tog initiativ till den mm. lite för ofta. Och klappade mm. högt och så. Man, man blir anfåddande den alla dansen. Jag mm. var lite raveigt för att man ska ju ner och mm. man får ut det ben. Alltså jag kan inte den dansen. Ben och och jag kan bara, för vi pratade om kycklingdansen igår. Ja. Vi mm. för, vår förföst, för vi pratade om vi hade ett väldigt långt samtal om hur man ska wingmana någon. Ja, att, ja. Att folk. Det är intressant att ja. vi i. Ja, det var väl oväntat, va? Det hade ni ja, aldrig det. trott. Ja, nej. <laughs> Så, men vi kom på en väldigt bra taktik i alla fall. Och det är att man, har, man står, i och med att det är ett rave- så tänkte vi, det är inte mycket folk där måste göra någonting som har märts. Vad var ni var på igår? Okay, jag vet att jag säger det tusen gånger jag vet inte riktigt varför, det är inte så coolt med rave alltså, det är inte det men jag säger mm. det ännu många gånger ah, skitsamma, skitsamma, sluta skratta av dig fan förlåt men i och med ja, att det var Ja. det var, det var ja. Ja. Så vi. Så det var ju några på min förfest vi pratade väldigt mycket om hur man ska gå till vägen när man vill att någon ska komma och hjälpa en. Alltså, ah, så. alltså påkalla ah, en alltså en, en, anropa en ja, och då, kom vi då hade vi vårt lät var det här. Kaka! Kaka! Mm. <laughs> och då skulle alla vi var ju vi var, vi var fem personer på, nej sex personer på förfesten då. och då skulle den som ville bli wingad skrika kaka! kaka! Och sen så skulle alla komma och göra här, flaxa med händerna jättemycket för att wing Ja, så som en fågel. Och så skulle tre av de personerna bara gå fram och typ försöka blocka bort alla andra. så, att den, så Och sen så skulle en vara ett freak. Så att den skulle gå fram och göra läskig gester mot den här personen som den blev rakat på. Så att den andra personen skulle behöva skydda den och säga: Kom, ska vi gå härifrån? Så det var det var vår plan. Det är ju... Ju... ju mer som en rolig leken än en bra plan. Men... Ja, ja, precis. Ja, jag har ju lite invändningar mot planen kanske. Då skulle, då skulle det... Men sen utvecklades det så att alla ville vara det här folkens. Ja, ja, ja. Och så går det runt och var läskiga mot Det var ju det som hände. Och alla ville mest göra det här lockropet. Nej. Ja, exakt. Ja, men, det, men det är ju kanske är det inte lite det, borde man inte vara mer subtil? Kanske. Alltså, ja, det beror på. Alltså pratar vi allvar nu om man med, med nånting. Jag har fan ingen aning, men, men jag ja, tror att man borde vara mer subtil. Jag. Alltså om man typ hade tror så här att om man om man, så, om man skulle vilja ragga på någon och sån här, plus bör man så när plus man säga takla. Tror jag att det är kanske redan för sent sen. Ja, men Fan, eller så raggar man på någon person som är lite freaky och tycker att det är ett härligt, härligt gäng ja, det är så. eller så lockar man till sig fåglar från ja kan <laughs> kanske fått en fåglar och sen när vi hade kommit till lite långt in i, den här, mm. ähm, i hur vi skulle göra i vår plan mm. då hittade vi på ett rivalgäng mm. som också var wing som också var typ wingmans eller wingare och ja. det, det var det djuva det var det gänget de är bara runt och fnittrade och så var det för lixan. så de gick inte sådär <hållanden> och vi bara, <hållanden> och vi bara... <hållanden> <hållanden> ja, märker jag märker att det här kan uppstå på ett förfest det var ganska den här ja ett sånt här samtal ljudnivån blir hög Nej, det var hur som helst jag skrattade det mycket så nu vet ni om ni någon gång hörde det Ja, då ska vi springa. Då, då vet vi. Ja. Mot motsatt håll. Jag, motsatt. <laughs> jag tänkte samma. Jag tar fram mina brökspuffen här och gör det helt rätt. Under tiden kanske mm. någon till förstår. Iskuberna har inte blivit färgade typa. Nåväl. Altså ni vet att vi räcker nu. Jo, det Nu får det. Men det här var tiktjädet. Okej. Hmm? Mm. Räck. Beck. Hmm? Är det du? Ja. Hmm. Än äh, nu var som var vi någonstans nu då? Ja, jag tror vi, vi Ja, vi, vi Ja, just det. Vi hade pratat om... Uh, Wing-taktiker. Och jag höll på min utläggning om... Min fylla. Nej, men den, ja, sen var det kul. Mm, kul. Alltså det var, det var en väldigt... Aj. Ointressant... Kväll. Alltså... Det kanske låter negativt, men... Ja, det ingen... var en vanlig fest. En vanlig ja, vanlig fest. Precis. Man har kul, Helt man blir full ja. Det var lite awkward också Det bidrog ju till min Kanske stelhet där i början Jag hade ju, jag hade ju glömt bort att det, Alltså anledningen till, till Festen var ju en födelsedag mm. Alltså det var ju något slags Tidig födelsedagsfest Så jag var ju en av väldigt få som inte hade med mig Någon gåva att ta med mm. uh, Men det, det ja, kom jag undan med Tror jag Alltså <laughs> ja. ja, men jag tror, ja, så Det blev jag som det. det blev Ja, ah, blev min brorsan vill ha det idag mm -hmm. Grattis, grattis ja yeah. Kul att du lyssnade Ska jag bara han lyssnade på det <laughs> Annars, Vi kan tillägna det till honom så kan det vara hans present mm. Här ser jag att jag har glitter på mina byxor På tal om mina läppar där Ja Jag, jag hånade ju folk då Det var någon som hade Eller jag, jag ifrågasatte på vilket sätt det var charter hade jätteglittriga läppar i såna neonfärger. Mm. Det var ju kanske mer mer rave faktiskt. <laughs> och sen hade det blev ju lite det blev lite hemma privat rave där också kanske för sen var det ju glowsticks också för att det skulle ju då också vara charter på något sätt. Det var ju som en liten bl blandning av olika typer av charter. för att det var ju mycket sällskapsresan som var liksom grunden med kycklingdans och namlappar och folk som hade zoom tischer och så blommiga shortar. Men sen kom det också in då lite så här Superparty. Thailand Moonlight mm. party grejen också med med glow och buckets och sånt. Uh, nej, men det var, och då hade de de läpparna det ville fråga sig på vilket sätt det var charter, de glittriga du har läpparna. Det var ett glitter i håret. Ha, ja ja. Mm. Ja, det är säkert glitter överallt för att uh, alltså när man skulle applicera det här glitteret. Mm. Då var det först, hade man ju först lim på läpparna Och så sen typ ja, men, Drog man på glittret Men oj, var det inte svårt Slickade du inte upp det? Ändå? Ja det var ju svårt för att det kändes verkligen som att det skulle lossna hela tiden Vad var det för lim? Jag vet inte, alltså det var väl något lim som... Det var något kroppslim uh -huh. antagligen. Alltså mm. det var inte typ såhär Karlsons... Kroppens lim. <laughs> vad, är kroppens lim? Ja, vad är kroppens lim? vad är, är kroppens lim? Vad är kretor av kroppen? Nej, men spott är inte så limmigt. Alltså, nu, återkom, nu återkommer vi till det här igen. Men jag skulle säga finsalt. Ja. ja, det är sant. Nej, det skulle ju säga en snor. Nej, snor. Ja, det kan en, ju vara det om man snor. kanske har... Om det är lite koncentrerat snor kan nu du ha jättekladdigt det, nu blir det pissäckligt igen men man har ju haft snor på händerna ja det är väl klart man har ja. men han, det är ju jättesvårt på <laughs> men det, ja. <laughs> det kan ju vara jätteklippigt jo men såhär en snorkus som man så försöker sprätta bort den typ. så bara fastas den på ja, det andra jo. fingret typ. mm. men ja jo. nej det är klart men det kan ju inte till... limma ihop två nej, det går fan. jo det går fan att limma ihop med fitta mm. ja nu blev det så här igen. Ja. Men det är ju kroppen, podden. Ja. Mm. Ja, okay. Nej, här kroppen-podden. Ja. Nej, så, men det här var något slags annat kroppslim, <laughs> alltså som inte kom från kroppen, utan det kom säkert från djurkropp kanske. Men. Äh, det var tänkt för kroppen i alla fall. Mm. Alltså, det var nog tänkt för att man skulle fästa glitter med det tror jag. Men det var läskigt för att det var verkligen som. Man van viss typ av, alltså det var som en liten sån pensel och så strök man och så var det ditt typ. Och så sen fästade man det där Men ja då hade jag ju lim Eller då hade jag glitter Även lite så här utanför munnen Jag kan ju visa Vi kan ju lägga upp en bild på de här läpparna sen För jag tror att jag har kvar dem För då fick jag ju feeling och så skulle jag ju skaffa mina syndikalistläppar Så då hade jag en svart glitterig läpp jo, Och en det, röd det glitterig så läpp Det riktigt näst ut <laughs> Ja det var inte så fint. Men då, jag hade ju feeling på det där Tog några bilder och sen, mm. Men sen typ någon halvtimme senare när jag var på eh, toaletten eh, och hade gjort mina behov. Det är, oftast, det är också en spännande del i fyller. Oftast då blir man ju väldigt självmedveten just när man är på toaletten yeah. och tvättar händerna och kollar sig i spegeln. Och bara, är det så här jag är? Och bara, ja, exakt. Och, och så är man helt för sig själv och bara Vad fan. Man Men, inser, man, man inser allting tomhet. Och så då såg jag mina läppar och då, då, då skrubbade jag bort dem. Vinst, Men jag har fortfarande lite gränser. Och, eller lite rester av. Har du någon bild du ska, från din kväll igår? Ja. Vi kanske lägger upp ett collage med oh, en bild. Vi gör ett det collage av oss ja. själva från våra fäste. Mm. Um, <laughs> det gör vi. Ja. Jag ser du jävla dumtjup. Men, ja, sen i alla fall så har jag varit... Sjukt bakfull idag, trots mm. det där rosa vinet. Men sen var det ju också sprit och öl. Och det var jo, ju du lite... brukar ju blanda hej Ja, det var ju. Det var. Det var Anything Goes mentalitet mm. för mig. Men när är det inte alkoholet. Anything Goes mentalitet? Alltså, jag brukar aldrig tänka på att jag inte ska blanda. Direkt. Nej, men. Nej, nej, alltså, alltså, det tycker jag det känns främmande. Ja. Att jag skulle bara. Nej, tack! Mm. <laughs> men att, alltså, om mm, man väl är nej. i den fasen på fyllan att man är full ja. då brukar det ju snarare vara så här ja men ge mig tre. Ja, jo. jo men <laughs> exakt. Uh, nej exakt, men det är väl mer om typ så om utbudet inte finns mm. att då kanske det blir att man bara dricker öl eller ja, bara... det är väl mer bara det att man har köpt med sig någonting. Ja. så dricker man det. Ja. Men nu var det som lite mer uh, ja, buffé. Det är liksom, det bjödsligt som det blev som vi ja. har nu här. Jag berätta om Uh, vem, har, ja. vem har ställt upp den här arrangerat buffén? Ja, jag arrangerade väl den, men, men vi har ju bidragit. Mm. Uh, det är, vi har kaffe. Kaffe. Vi har Bravo juice. Bravo juice. Vi har Trosade rå. Trosade rå. Norrlandskola, som tydligen vissa kallar det. Jaha. Och Fanta Med Mango, mango. Mm. Special Edition den special Som uh, Rebecca har köpt mm. Rebecca har också köpt juicen och trocaderon ja. Och har vi... bara druckit kaffe Om vi inte hade öppnat den här Fantan Alltså förpackningen vara obruten Hade den blivit värdefull om 25 år från det special edition Ja, säkert. ja mm. den. den hade nog inte blivit Undra jättevärdefull Undrar som... den kan mögla Nej. Mm. Kan dricka ja, ja. mögla Nej. Jag tror fan inte det. det kan väl... Jo, dricka kan mögla. Vad? Va? Jo, men det är inte dricka. Mörker väl med? Nej, det möglar väl. <coughs> Eller blir ju fil och sen så möglar det. Ja. Mm. ja. Ja, det blir fan... Det blir allt möjligt. Ja, är... oh. de klumpar när man kommer mm. ut. Mm. <coughs> um, så kan det vara. Så kan det Nej, vara. men idag däremot så var jag ju extremt bakis. Mm. Och då upplevde jag något som jag upplevt väldigt få gånger. Det här, jag, jag hoppas att vi kan göra det här roligt på något sätt för det är ju så jävla tråkigt. Men så här fysisk ångest Man pratar om, om man pratar om, man säger man, det känns alltså, som en blöt filt över kroppen, lägger sig ångesten typ. Men det tänk, alltså oftast så är det ju bara en metafor typ. Men nu var det verkligen den känslan. Alltså så här, li, måste säga, typ lite tryck för bröstet. Det är så här bara fan, att typ man instängd i sin egen kropp mm. av någon slags typ tvångströja. Och så här att man typ är fysiskt tung i kroppen. Mm. Jävla fascinerande. Deppigt. Det går inte att göra något roligt av det här. Nej. <laughs> nej, men, nej, nej men så här ja, det, ja, det jag hade spännande. det ganska bra på min baks för jag sov alltså jag sov fram till klockan två. Mm. Oh. Ja, det gjorde Shit. jag också nästan. Eller så är ni vet när man ligger och så vaknar man så här en gång i timmen. Men ja. det är jävligt soft. Mm. Mm. För man, det är ingen snos. Ja. Utan det är bara ja, grej. naturens egen snos. Jag Väckte jag dig när jag ringde sen då? Nej. Nej. Eller alltså jag hade ju... Det var, så, det var så himla konstigt för jag låg i min säng. Så här helt utslagen. Ja. Skulle kolla telefonen som jag hade gjort en gång i... Varje gång jag vaknade. Ja. Bara för, hallå? Är mm. det någonting som händer? Och då såg jag bara, kalla Eriksson en minut. mm Oh, mm. wow. Ja, Nej, men för jag var ju lite jag var ju patetisk när jag vaknade här i mer av bakfylla ångest. för Och då hade jag också, för då hade jag drömt, eh, alltså det var kombinerat att man var liksom full, eller hade var full kvällen innan. Och då kan vi drömma lite knäppa drömmar också och så. Och men att rent fysiskt bakfull, eller så här kemisk bakfylla helt enkelt i. Eh, ja, alltså mm. som bakfylla Ångesten beror på att så här, nivåerna inte hunnit återställa mm. sig. Men sen också kombinerat med att jag, för jag drömde att Rebecka hade varit full och satt sig i en bil och typ kört av Tegsbron och så här omkommit och att det var en massa och det precis, kaos jag fick, det. Jag hade cyklat över Tegsbron två gånger den natten. Ja. Fan, det fick och så, och så vaknade jag och så hade jag extra mycket ångest. Alltså så här, en känsla som är kvar från en dröm. Mm. Och de dåliga känslorna från drömmar Hänger alltid kvar längre än bra känslor Från drömmar Så jag, sa bara, jag måste ringa till Rebecca Och typ säga tja för, att för då kommer den känslan Tjena. Gå ur kroppen typ. Tjena lever du eller? Fan, fan, fan hör du? Jag var väl inte, inte kämta Som ringde Fan, alltså. fan. fan är, du, är, du, är du liv eller? Vad det var fan. Kul att du blir Nej. Bara... <laughs> <laughs> <laughs> <Jag menar, fan. laughs> nej. Nej. fan Nej. Fan går Nej. Nej. fan Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Och Nej. Nej. det Nej. Men det, då hängde det i lite längre För att först ringde jag och fick ingen svar Och du bara, <laughs> och tänkte en jag bara, ah, ah, Det var en sanddröm, det var en sanddröm <laughs> I en minut Ja, oh, shit mm. alltså, Sen löste det sen uh, Nej, men ja, uh, men så därför uh, Men då hade jag tvätt tid Så då gick jag ner och tvättade Två maskiner Och så typ dammtorkade mitt rum lite grann Och då släppte Ångesten som okay. Gick dammlagret Tvätta. Ja, deppigt, men sant. Mitt bästa bakustips är ju bara att gå in på och kolla kontot. kolla saldo på kontot. Ja, det är mitt sämsta tips. Nej, men det är som bara för att då, okej, okay, nu vet jag vad jag har att spela med här. Mm. Jag vet att det gick mycket pengar igår och det här var inte så bra. Men nu vet jag så här mycket pengar jag har kvar, typ. Mm. Jag kan ändå jobba med det här, typ. Mm. Mm. <laughs> det, det brukar jag. Då ja, brukar det så var det, är, ja. Då kan man börja prata från det. Jag tänkte att det var det. Mm. Men jag gjorde det också. I den här bevan mm. Så gick jag in och så såg jag aha jag har 21 spänn kvar ja. Så var jag tvungen att höra mig till en Och låna 200 spänn nice. Men sen var det lite då, då var jag ångest över, Men lite, okej okay, Men nu är mm. jag ändå 220 kronor, nu har jag spelrum mm. Det är perfekt jo, men. Så är det. Och så Ringde jag min mamma ja. jag henne. Så det är också ja. ett bra tips mm. Om ni har en mamma ni kan ringa Mm. eller en annan person i närhet det är bra, det är bra. Ja, nu är inte alla mam allas mammor inte exakt samma person <laughs> Nej, men jag, sa det, om, hata... jag sa ju det, om ni har en mamma ni kan ringa, annars kan ni ringa en annan person ja just det. för att man kan ju hata sin mamma liksom. mm. jag hatar inte min mamma men... Nej. Du ska, men du ska sova trots du ska sova dig genom räcken <laughs> kanske kan, kan. Märker, Nej. Men, men alltså jag tror att jag hörs med jag ja det tror jag <laughs> ja det kan vi prata det kan vi prata om det vi kan prata om det jag har sovit som en som en duspbäg så här med handen upp över huvudet. jätte och jag liggerat extremt still och bara dunk och sen vaknade jag alltså när jag hade hur alltså nån nerv nervt hjärtan i kläm i min axel eller vet du i kanske jag blev anfodrad Aj, aj, aj. Så nu, alltså, igår Hade jag hur som helst Jag var lite orolig att jag skulle kunna dansa på festen Men mm. det gick bra sen <laughs> Och sen vaknade jag idag Jag trodde att det hade gått över mm. Och det hade jag inte mm. så. Så, Det var inte så när det går nära av mig mm. så är det lite ont Min kompis Henke skickade en bild på en person Som heter David Horscock <laughs> det, mm. ja, det är ju dålig Dålig radio Ja Alltså helt seriöst, jag blir för bakis nu. Vad ja. kommer du nu? Vi ska ju checka på Max snart. Ja. Kan ni bära mig dit? Eller? Nej. Nej. Nej, var det, oh, det ok? Vi, vi kan vi kan prata om det då bara, avslutningsvis ja, gammal spaning. Men alltså så här mer istället lite roligare än de psykiska. Symptomen på bakfylla. Mm. Alltså de fysiska. Alltså jag kommer inte kunna äta en början med är full. Fulla barn. Jag, jag återfick skit mycket mat innan jag kom hit. Ja. Mm. Men du får. Ja. ja. Det är nog var det synd om vissa här i rummet. Men du kanske behöver lite dryck från drickesbefolkningen. Jag har druckit så mycket dryck. Nej, du har ju. Jag har druckit två glas dryck. Ja, det... och ätit en skål med chips här ja <laughs> alltså, jag blir så gyrig på bakisen <laughs> så det... jag har inget att säga om alltså, alla har ju varit bakis jo, jo men exakt, men det är det jag tänker det kan vi relatera, men vad fan beror det på? att man hellre visar gift för fan och då fan gift just nu och en alltså massa kolhydrater och typ ja, alltså, men det är inte säkert man har i, alltså jag kan berätta eller. om de kolhydrater jag åt när jag kom hem från festen igår ja. natt mm. och var jättehungrig. Mm. Det här är helt lite äckligt. Men mm. alltså också ja, bra. <laughs> så jag är så här jag kan jag kan säga ingredienserna. Mm. <laughs> jag kan säga så här, soppa på zucchini, potatis. Ehm um, <lök> Lök. Det här låter väl gott Och, det var mer. Något grönt Nu kommer det såhär pannkräm <lök> Ja det var en soppa mixad så drr, mm. drr, drr. Gjorde du detta i Finland? Nej nej den, den var, det var färdig Jag hade det på matlåda Men mm. så var det så att jag var så jävla hungrig Så jag bara jag kommer aldrig bli mätt på den här soppan <lök> Fast att jag har hur mycket soppa som helst <lök> Så då la jag i Frysta köttbullar ja. Eller jag satt, jag, jag, jag började koka pasta Mm. Och sen hällde jag i frysta köttbullar i det pastavattnet mm. och kokade upp dem. Det ja men fan, det här fick jag ju snäppa om. Ja. Och sen efter det så hällde jag på soppa oh, på det. Och sen crème fraiche. Och sen, aj, och sen, aj, jag, och sen aj, ketchup. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Nej, det, jag, jag, jag, jag håller med. Alltså, absolut köttbullarna i pastavattnet, rimligt. Det blir som en konstig frikadell. Visst. Och sen soppa, det är väl som en sås. Ja, men, det, visst, som en det var sås. det, det jag tänkte. Det är ju grön sås. Det är ju perfekt. Ja. Det är åt samma till frukost idag, faktiskt. <laughs> det är fan ja. gutt däremot. Det finns inga ursäkter. <laughs> Nej. Jag det som är kvar? det där goda åt igår. finns kvar. Men jag har inte vad fan, vad får du ner? Jag har samma Samma med. Det är ju på sin Ja, det, är... det låter ju som en grej så här: som man, som man tar bara för att man ska kräkas, alltså som man vill locka fram en spia under bakhjulet. Så jag är så illa mående. jag inte riktigt tillräckligt för Och Så gjorde det alltså, så, så himla stor proportion, så alltså det var kanske mm. så här: Hur mycket man som helst. Ja, oh, hur du bjuda, bjuda en vän. Men nu ja. känns det att det här blev kul. Ska vi sluta nu när det var kul? Ja, vi kan väl oh, låta mig prata om ja. min bakis-bajs kanske. Ja. ja, ja eller om du inte typ känner att det trycker Nej, på att du det. måste... Nej, men jag, jag åt ju sriracha igår till medan, oh, så då kan det. folk efter att ha lyssnat på tidigare avsnitt kan man dra sina egna slutsatser kanske. Ja, perfekt. Så det var härligt. Ja, men eh, tack för idag. Tack Me för idag! Maila oss på härharligakroppen kroppen mm. gmailcom Har vi kollat vår mail inför det här? Nej. Nej, men det är, alltså det, är... Det är jävla stilltiden den där ja. i inkorgen, så att fan, shape up. Får ja. man ge lite kritik till lyssnarna? No. Kärleksfull kritik. No. Ja. Konstruktiv. Ja. Braver till er. Till oss. <laughs> Braver till okay. oss. You're, you're done. Vill ni att vi ska fortsätta? De kanske inte vill ni att vi ska fortsätta ja, det men här. Men sluta skicka, skicka, ja, skicka ja till. Eh, ska vi säga någonting mer? Ja, just det. Eh, tack för idag. Mm. Det här är Härliga kroppen Varsågod för idag också ja. Va, Varsågod för det här avsnittet ja. Oj då ja. Som sagt, skicka lite tacksamhet till inkorgen Okej okay. du. <laughs> du är färdig ja. äh, Härliga kroppen, podden som kommer Överat, hela tiden Över trådgardiner då.